Видо змінюється. Ми можемо і не зрозуміти, що у нас воно є чи вже було. Але ми не можемо не вмерти. То дідова теорія, яка видавалася спочатку теорією розпусти, правильно? 9 лютого минулого року. П.С. Я тепер маю багато часу і можу розказати детально, чим закінчилося моє тодішнє божевілля. Пізно увечері, десь так ближче до одинадцятої, раз за разом я випила чотири парні, як на поминках, 50-грамові шкалики віскі, завчасно заправивши цю гедоту вишневим соком. І, щоб не заплакати, подивилася в стелю. Стеля мала колір мого теперішнього обличчя. Перевела погляд на підлогу. У трилітровій банці, в'янули три пурпурові троянди. Як жінка після. 35. Я забула зачинити балконні двері, і розпуклі ще зранку бутони скоцюрбилися від лютневого холоду. Я хотіла сп'яніти. Перечекавши хвилин із 20 і не відчувши ніякого запаморочення, я зітхнула і пішла у ванну. Вода з холодного крана булькотіла, як непролиті сльози в горлі. Коли ванна наповнилася до третини, вкинула колючі стебла у воду. Я задумала їх реанімувати. А може хотіла реанімувати щось інше? Учора був мій день народження. Я брала пізньою вечірньою вулицею міста і плакала. Чому я плакала? Бо ти випробовував мене навіть у день мого народження, демонструючи послідовність солдафона, який щодня віддає команду шикуватися до сну чи до прання шкарпеток. Тримати мене в чорному тілі, навіщо постійно загартовувати, як моржа, цей твій підкреслено демонстрований стиль колись таке зведе мене з розуму. Ти прагнеш навчити мене холодної реакції на екстремальні викиди серця. Тобі працювати б у Міністерстві надзвичайних ситуацій. Ти б упорався з усіма землетрусами і падіннями літаків, і ще до землетрусів, і падінь. А я не вмію розписати роботу свого серця навіть за твоєю вказівкою. Це ж не годинник, моє серце. Навіть годинники збиваються з ритму. А скільки його там, нашого серця? Он де От той мій улюблений салат із курячого серця і салат із серця телячого. Має різний смак, вигляд і вагу інгредієнтів, але і те, і те серце. Хоча цікаво, скільки ж важить середньостатистичне людське серце – і чи збільшується його вага і об'єм, якщо його власник тяжко закоханий? Треба б запитати знайомого кардіолога. Боже, таке приверзеться на п'яну голову. Краще йти отак у світ заочі і плакати, аж поки несподіване таксі не проковтне тебе як чергову жертву. Мовчазний водій, висаджуючи мене біля дому, різко, аж я перелякалася, розвернувся в бік заднього сидіння і вийняв звідти розкішний букет троянд. «Візьміть! Я їх вибрав для своєї коханки». «Дякую! Це дуже актуально! Мене зараз покинув коханець!» засміялася крізь сльози. «Як!» загальмував риско. «Просто».